كل نور وأنفذ الحق وحكمه على من أطم الله للنعمة من خواص أن يحضر عند وديه أمه لأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لا في هذا الصمات المدود صلى الله عليه وسلم وحال الله ركضا فيك لسيدة مريم والسيدة آسيا ومع أمام الحور العين من قسم الله له من الشرف واكبدله من الاشراف بالقسمه الوافيه فات الوقت الذي رطب على حضور وجوه لال المولود فانفلق صفو الكمال من النور انمو وبرز الحميد المحمود بودا لله بالتعظيم والسجود صلى على محمد صلى jangan pada maju-maju jangan ada yang naik ke panggung soalnya panggungnya jebol صلى الله عليه وسلم I Ah, uh ah, -huh. ah. Bapa kami, wahai oh, Nabi, Allah ya Nabi, salam alaikum, ya Rasul, salam alaikum. Ya Habibir Rasulullah, Muhammadatul Majadina wajadim, jarak menggulkan semua hajat kami dan yang hadir, hajat dunia dengan kemudahan. Hajat akhiran dengan ampunan. Allahumma ya Allah, jadikan malam ini malam ampunan bagi kami, bagi kedua orang tua kami, bagi guru-guru kami, bagi keluarga kami, bagi seluruh yang hadir, bagi keluarga mereka dan keluarga kami, bagi kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada. Allahumma ya Allah, jadikan kumpul di malam hari ini. Berilah kepada kami kemudahan Dalam kami mendekatkan diri kepadamu Dalam menjalankan ketaatan kepadamu Jadikan kami mudah-mudah mengikuti Sunnah Nabi Muhammad Allahumma ya Allah Jadikan majlis ini Majlis yang akan membawa keselamatan Bagi kami Bagi kampung kami Bagi keluarga kami Bagi negeri kami Bagi kota kami dan bangsa kami Allahumma ya Allah Jadikan majlis ini kami manusia-manusia yang selalu dapat keriduan dari anda dan keriduan dari Rasul Muhammad, Allahumma ya Allah, berkat majlis ini jadikan kamibadan pasuruan ini aman, aman, selamat dari musibah dan bencana. Begitu pula negeri Indonesia yang kami cintai ini. Selamat dari semua bentuk bencana, Allahumma ya Allah, bimbinglah semua pemimpin pemimpin bangsa kami, pemimpin pemimpin negeri kami, pemimpin pemimpin, pemimpin ya Allah. Dan Menjalankan ketaatan Dan menjalankan semua bentuk amanah Bagi mereka ya Allah Yang telah berbuat kesalahan Kembalikan di jalan yang baik dan benar Bagi mereka yang berjalan ya Allah Dalam kemaksiatan Kembalikan dalam ketaatan Bagi kami dan mereka ya Allah Yang belum menjalankan semua perintah Mudahkan kami dan mereka semua Dalam menjalankan perintahmu Ya Allah ya Rahman ya semua yang akhir punya hajat Hajat dunia dan akhirat Bapulkan hajatnya Yang memiliki hutang Mudahkan dalam menyelesaikan hutangnya Yang sulit dalam mencari pekerjaan Mudahkan dalam mencari pekerjaannya Yang sulit mula ya Allah Dalam mencari rezeki Mudahkan rezeki yang banyak Halal barokah dan manfaat Bagi yang gelisah teman bagi yang mempunyai kesulitan mudahkan Bagi yang punya masalah selesaikan. Allahumma Ya Allah Semua yang hadir adalah hamba-hambamu Sempulang dari tempat ini Sembuhkan penyakit kami Penyakit guru-guru kami Penyakit para Romawi kami, penyakit para Hadai kami, penyakit kaum Muslimin, bahiran wa Tina, sepulang dari tempat ini kami berharap Ya Allah boleh jadi kami semua hamba-hamba yang telah terampuni semua dosa Hamba-hamba mudah dalam mendirikan solat mudah menjalankan taat mudah menjauhi maksiat allahumma ya allah jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah ya arhamar rahimin jadikan jarab putra kami reza yang baru menikah di tadi bagi orang selamat rumah tangganya mendapatkan keturunan soleh solehah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim bagi siapapun yang hadir di malam hari ini Ya Allah sebulan dari depan ini apapun yang menjadi kesulitan telah kau mudahkan apapun yang menjadi masalah telah kau selesakan apapun Ya Allah yang menjadi kegelisahan bagi mereka telah kau tenangkan dan tentarkan Ya Allah Jadikan anak keturunan kami dan seluruh kami serta bangsa kami kaum Muslimin Musliman semuanya min ahli Al-Quran, min ahli Al-Quran, min ahli Al-Quran, min ahli Salat, min ahli ibadah, min ahli ilm, min ahli al-khair min ahli sunnah wal jamaah, min ahli sunnah wal jamaah, min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma ya Allah dari semua bala, dari semua bencana, kelahiran wabah dina jadikan pondok-pondok pesantren kami, ya Allah jangan ada ya keluahan, ya hamrah ini. Pondok-pondok pesantren yang ada di kota ini, di Pasuruan, di Bangil ini, gimana pun ya Allah pondok pesantren ahlas wal jamaah, makmur dengan kebaikan, makmur dengan ilmu, makmur dengan orang-orang yang soleh solehah. Penerus-penerus Rasulullah, makmur dengan penerus-penerus bangsa, makmur dengan orang-orang yang akan memakmurkan negeri ini. Ya Allah selamatkan pondok-pondok besar kami, selamatkan para kiai-kiai kami, selamatkan para guru-guru kami, selamatkan ya Allah para pejabat dan amarat kami. Panjangkan ya Allah hidup kami, bapak bupati kami dan ulama libutur kami, jadikan Jawa Timur ini ya Allah bersinar dengan nuril Quran, dengan nur Nabi Muhammad, dengan nur Rasul. Ya Allah panjangkan umur kami dan mereka semua, akiri usia kami dengan Rasul khatimah Mereka yang belum mendapat jodoh berilah jodoh bagi mereka ya Allah SWT Alhamdulillah